איכה, פרק ה. זכור אדוני מהייל לנו, הביטה וראה את חרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, אימותנו כאלמנות. מימנו בכסף שתינו, עצנו במחיר יבואו. על צווארנו נרדפנו. יגענו ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עונותיהם סבלנו. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. אורנו כתנור נחמרו, מפני זלעפות רעב. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נתלו, פני זקנים לא נהדרו. בחורים תכון נסעו, ונערים בעץ קשלו, זקנים משער שבתו, בחורים מנגנתם. שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא כי חתנו,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 קצבת עלינו עד מאוד.